Följande reportage hämtar jag från tidningen Asbrodet. För mer information, reportage, videontyr och podcast besök asbrodet.org En dag i anknytningens tecken. Artikel skriven av Kajsa Jansson. Uppläst av Robert Halvarsson. I början av maj samlades för tredje gången olika representanter inom dagens psykiatri som ingår i arbetsgruppen som fått namnet Framtidens psykiatri. Det var där för att få information och föra dialog om prevention och vikten av anknytning för att förhindra psykisk ohälsa. Kerstin Almqvist, legitimerad psykolog och docent vid Karlstads universitet, inledde dagens reflekterande samtal men att berätta om vikten av barns anknytning till sin vårdnadshavare. Anknytningsförmågan är en biologisk disposition sedan födelsen. Detta är ett grundläggande fundament och en av de mest framstående forskarna inom området är Daniel Stern som var den första som gjorde forskning på riktiga spädbarn. Kerstin förklarade hur omsorgsrespons fungerar hos en vuxen. Man kan beskriva den som ett ångestkretslopp. När barnets ångest stegras leder det till att den försöker påvisa detta genom exempelvis skrik och gråt. När barnet sedan får en respons den söker genom att någon kommer så går också ångesten ner. Detta lär barnet hur det själv ska reglera sin ångest på egen hand eller med hjälp av någon annan. Och detta är grunden i psykisk hälsa. Om barnet inte lär sig denna ångestreglering så kan det i förlängningen leda till att barnet växer upp med kognitiva och emotionella störningar. En trygg anknytning är alltså grunden för barnets framtida psykiska hälsa. Närmare 30 av alla barn växer upp med anknytningsmönster som kan ses som otrygga. Dessa kan delas in i tre grupper. Först har vi det barn som brukar kalla för självförsörjande. Det lär sig att ta sig an världen på egen hand och uppfattas ofta som väldigt självständiga. Sedan har vi det barn som ofta uppfattas som väldigt krävande och det tillhör gruppen som växt upp i en ambivalent miljö. Ibland har de lyckats knyta an till sin föräldrar och ibland inte. En kluven uppväxt som är barnet osäker. Slutligen har vi det 10% av barnen som tillhör gruppen desorganiserade barn. Det här barnen upplever inte trygghet genom närhet utan oftare tvärtom. Närhet är något som förknippas med smärta Otrygghet, utsatthet och ångest. Miljön runt dessa barn består ofta av missbruk, våld, övergrepp, psykisk ohälsa och rädsla. Det här leder till att barnet aldrig lär sig reglera sin egen ångest. Och det i sin tur leder ofta till att det som vuxna tar efter sina föräldrars beteende. Mönster förs lätt över. Efter Kerstins anförande var öppet för de andra deltagarna att komma med tankar, frågor och slutsatser. En som tog till ordet var biträdande divisionschef Bertil Larsson som ville få det närvarande att reflektera över vem det egentligen är vi bygger vårt samhälle för. Varför faller så stora grupper utanför? Det är frågor som tåla tänkas på. Ulrika Kullberg som SD-läkare på Buk Flickade in att anknytningstänkandet tyvärr inte är något som genomsyrar verksamheten idag Och att det nog är något som det borde lägga större vikt vid Kerstin berättade att i Egypten finns det ett ordspråk Som säger att det krävs en hel by att uppfostra ett barn Kanske ligger det något i det Med tanke på att de mest sårbara familjerna Är det där enbart finns en omvårdnadsperson Ensamma unga mammor är speciellt utsatta i dagens tuffa samhälle. Karin Haste vill dock få en positiv avslutning på denna lärorik eftermiddag med följande ord. Det är aldrig för sent att hitta trygghet till en annan människa. Det kan exempelvis vara en terapeut som kompenserar för tidigare anknytningsproblem. Det är inte för sent saker och ting kan förändras.